Book 2 29. 29. 29. Tehran, a h h a n n u Im restaurant, 1 Im restaurant, 1 one. Table free? Ist der Tisch frei? Ist der Tisch frei? Die Chan ja da, Regal Ahn ka. Ich möchte bitte die Speisekarte. Ich möchte bitte die Speisekarte. Kun mi Aray Ne Nam me ka? Was können Sie empfehlen? Was können Sie empfehlen? Die Chan Koa Bier ka. Ich hätte gern ein Bier. Ich hätte gern ein Bier. Die chan kò nam rèk k Ich hätte gern ein Mineralwasser. Ich hätte gern ein Mineralwasser. Die chan kò nam sòm k Ich hätte gern einen Orangensaft. Ich hätte gern einen Orangensaft. Die chan kò cà phê Ich hätte gern einen Kaffee. Ich hätte gern einen Kaffee. Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch. Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch. Karuna, sei Nussdann, du ich. Mit Zucker bitte. Mit Zucker bitte. Ich hätte gern i e Ich möchte einen Tee. Ich möchte einen Tee. Die Chan koh Cha sei m a n a Ich möchte einen Tee mit Zitrone. Ich möchte einen Tee mit Zitrone. Die Chan koh Cha sei n Ich möchte einen Tee mit Milch. Ich möchte einen Tee mit Milch. Haben Sie Zigaretten? Haben Sie Zigaretten? Haben Sie einen Aschenbecher? Haben Sie einen Aschenbecher? Haben Sie Feuer? Haben Sie Feuer? Mir fehlt eine Gabel. Mir fehlt eine Gabel. Mir fehlt ein Messer. Mir fehlt ein Messer. Mir fehlt ein Löffel. Mir fehlt ein Löffel.